«Чому вони не стріляють?» – видихнув я. «Чому не стріляють?» Рот жінки перетворився на величезний рупор з натягнутої шкіри. Усі остовпіло дивилися на неї. Замість того, щоб відкрити вогонь, чорні рукави з ошалілими обличчями опустили зброю, так само, як і ті, що зустріли мого двійника в госпіталі. Ірма боляче копнула мене щиколотку. «Заткни вуха і дай мені дочку». «Це з зненацька звічаєм закричав конкістадор із собакою, наче помятавшись. Банші, банші. Пізно. Самими лише губами прошепотіла Ірма. І відразу закричала Хемера. «Це не наче на концерті ви б стояли біля самої стіни колонок, і низькі частоти змушували годіти зуби, тільки стократ сильніше». Біль, що пронизав мене, був такий інтенсивний, ніби хтось вставив мені у вуха розпечені цвяхи. Усі м'язи враз звело потужним болісним спазмом, тугим вузлом скрутили живіт, довелося впасти на коліна. В очах потемніло. Ельзині вуха я щільно затуляв пальцями, але майже не відчував власного тіла і не знав, чи надовго мене вистачить. Аж ось відчув, як кінчики прохолодних ірманих пальців наполегливо і щільно заткнули мені вуха, і наче зразу зрізали половину частот. Спазм моментально припинився, залишилася тільки низька, нудотна вібрація в потилиці. Тепер я чув цей звук переважно кістками, і він більше не пронизував мозок вогняними стрижнями. Я відчув, що стою колінями в хрижані сніговій каші. Але руки й досі обхоплюють Ельзину голову, затуляючи пальцями її маленькі вушка. Вона стояла, замружившись, і міцно притуливши долонки до моїх зап'ясть. Ірмон, не треба!» Мені здається, я сказав це голосно, але не почув навіть сам. Ельза злякано пхикала. Я нахилився і притулився щокої до її личка. Люди корчилися, ніби через їхні тіла пропустили електричний струм. У більшості руки були підняті вгору, як у молитві. Насправді вони намагалися заткнути вуха, але так і не встигли. Гірма, як же вона витримує? Виникло нав'язливе і раціональне відчуття, що полегшає, якщо я мотну головою і звільнюся від її пальців. Відчуття було таке сильне, що й годі опиратися. Я стиснув зуби і замружився, намагаючись зосередитися на Ельзі. На тому, наскільки щільно мої пальці перекривають її слухові канали, наскільки надійно я тримаю її голову долонями.